Сорочки роблять або додільні, тобто цілі зверху до низу, з одного шматка полотна, або до підточки, коли верхню частину сорочки шиють з товшого полотна, а нижню – з грубшого. Цю останню форму явна річ найлегше пояснити чисто економічними причинами. Але існують факти, що примушують припустити щось інше. У деяких місцевостях Галичини, особливо у Лемків та Бойків, трапляються ще сорочки, що їх верхня частина, властива сорочка, цілком відокремлена від нижньої – подолок чи спідник. І кожну з них вдягають окремо. Причому подолок являє собою щось на кшталт Маленької спіднички така коротка сорочка має свою паралель і в чоловічому убранні в формі старовинної сорочки бойків, що не доходила до пояса, звідки і назва бойків жовто-череві. Та, що й тепер заховалася ще і дуже поширена ще серед угорських українців. Ці факти. Явна річ, не можуть не навести на деякі зауваження, які ми розглянемо пізніше, коли будемо говорити за чоловічу сорочку. А тепер ми згадаємо тільки ще за одну форму жіночої сорочки, досить виняткову. Це сорочка лемків та деяких бойків. Її також роблять зборами зі складками коло шиї. Але складки ці незвичайно численні, особливо спереду, де вони становлять щось на кшталт фалдованої маніжки, іноді простроченою візерунком з білих та барвистих ниток. Розріз у цій сорочці роблять з боку. Він захоплює частину рукава та грудей. Так що сорочку вдягають боком. Такі сорочки трапляються де-неде в долині річки Опора, найбільше у селі Лавочній. Крім того, і на Лемках, де їх почали вже заступати звичайні європейські сорочки. Але в глухих місцевостях, однак, трапляється ще багато сорочок з подолками. А дуже характеристичну особливість українських жіночих сорочок – Становлять вишивки. Вишивками оздоблюють найбільше верхні частини рукавів, їх оторочку коло зап'ястя, комір, коли він єсть, та нижній край сорочки – подол, що його вишиту частину звуть лиштвою. Інших частин української жіночої сорочки ніколи не вишивають. З дуже рідкими винятками, як, наприклад, той, що довелося нам бачити на Волині, де сорочка була вишита зористим візерунком на грудях. Найбільше праці та мистецтва докладають до вишивки верхнього краю рукава, так званого полика. Цебто більш-менш широкої, від 10 до 15, а часом і більше сантиметрів за вшишки, Смуги в поперек рукава трохи нижче плеча, а також і під плеча вужчої 3-5 см смужки нижче полика. Оторочки рукави коло зап'ястя завжди роблять дуже вузькі, так само, як і візерунок на комірі, коли комір є. Зате лиштва являє собою іноді дуже широку смугу вишивки, що доходить часом до 10 сантиметрів завширшки. Вишивки ці дуже ріжні як способом вишивання, так і матеріалом, малюнком та барвою. А крім того, і щодо свого географічного поширення. Способи вишивання зводяться загалом до трьох – вирізування або мережка, настилування або вишивання гладдю і хрещиками. Перший з цих способів означається особливим мистецтвом і дуже тяжкий, бо при ньому нитки витягають.